si pred veľa rokmi, žil jeden sedliačik. Čo mal kúsok pola, to poral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásať. No, tá sa moje, tása. Aspoň vy sa nakrmte. Eh, veru, ostatok zbožia som už vysial. Zima sa hlási a ja... Deťom a žene, nebudem mať čo dať jesť. Krám, krám, krám, krám. Čože tu sedliačík, tak v noci porábaš. A kto ho vie, čo v tanistre skrývaš. Taký som hladný, že ak mi niečo nedáš, teba zjem. Nemám ničoho, iba svoju biedu. Neklám sedliak, máš dva voli mi dáš jedného, keď ho sám na večeru strovím. Kdeže ho strovíš? veci si ako trieska. Tebe by aj jedna myš bola dosť. Dá jedného a uvidíš. Aj, nedbám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti. No, o no, to však len nebojím. Len sa dobre prizrím. Iha, ty si ale riadný žľúd. Aj, čo si ja len teraz počnem. Volky boli môjim jediným majetkom. Aj, aj, aj. No, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého. Och, ja, ja, aj, kto ja. oh, by si to bol pomyslel? Taký malý krkaves a zožerie je voli. Aj, a to sa už teraz ukážem žene na oči. Vbari no sa tu radšej s Škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma nafoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie voľky zaplatím. Len či za mnou trafím. Hej, trafím, noci do pažeráka. má ako v rohu. Podaj, by ma radšej už bola prehltla. Nebedákaj, človieči. Radšej poslúhni moju radu. Poď domov, ukláhol ženu, že si predal voliť bohatému krchavcovi, ktorý ti ráno zaplatí. Potom pojedeš tri dni a tri noci po ceste, ktorú ja ešte dnes večer preletím. Aby si trafil, budem lámať v rocholce s vrčínka ďal poletím. Zajtra zasvetlaj uvidíš. Prídeš do dom zámku a tam ťa potom prebar Zlatom striebrom obsypem. No, len už nemeškaj, a uhrop ako či kážem. A príj! Sedliačik posluchol krkavcovú radu a druhého rána sa vybral na cestu. Šiel, šiel, pozeral znaky na svrčinách a z času na čas osúchou stanistri zajedal. Ale na tretí deň k večeru mal už kapsu prázdnu a Svrčiny už mu nevidel. Nohy mu oťažili únavou, ledva ich ťahal za sebou. Zrazu sa ocitol na veľkej zelenej lúke, na ktorej sa leskli tri zlaté hrady. Naprostred lúky stál Bača, vysoký ani tá Svrčina. Hej, človečiku, jen smelo sem. A čože ty tu chceš? Ej, bača môj drahý, veď to, že ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ach, ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch. Nuž, moji krkavci tam bývajú. Ej, veď jedného z nich ja práve hľadám. Voli mi zjedol, tak som si pod prišiel. A či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavcami. Čože by som nepoznal? Na jednu nohu bol krivý a starý. Už viac šedivý ako čierny. Iba zobáčisko mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu stobal a hora sa len tak drúzgala, kad ja si vrcholce lámal. To hneď vieme, či ho spoznáš. Tu ich máš. A či ste všetci tu? Všetci! Iba starý Krivuliak sa ešte tady kýva. Ah, to bude on. Ale už kde sa kýva, tam sa kýva. Ty sedliačík, počuj zatiaľ, čo si máš pýtať. Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tretieho zámku. Tam by ťa obsýpal zlatom, striebrom. Ale to si neber. To by sa ti na piesok obrátilo. Vypýtaj si iba ten starý blinček na stole. Veď potom uvidíš, čo to za mlinček, keď mu prikážeš. Linček zvrtni sa, stôl, vytiahni sa, obrus, prestri Taj, Daj, čo máš jesť a piť. Lajajaj, ja, ja. veď už je tu. Kde si sa sluha dvoj ja. túlal? Hľadal ja, ja som tohto človeka, aby v hore nezablúdil. Teda ty si ho ovoli pripravil. Choď do zámku, a daj mu hneď, čo si zapýta. Oj, oj, oj Koľká krása Tak si vyber V tejto komnate zlata a striebra Čo sa ti len zažiada Vďaka ti Ež, ja by som radšej ten starý mlinček, čo uprostred stola stojí. Ej, načo čo to bude? Nevieš s tým zaobhodiť? Viem, neviem, ale inšie nechcem. Nož, nech je teda pod tvojom. Na, a beraj. tak sa vybral sedliačik na cestu domov s mlinčekom v Tanistre. Šiel, šiel i pomaly mu začalo v bruchu škvrkať. Reku vyskúša si to čudo. Zahúdal, čo bolo treba a tu čuduj sa svete. Z mlinčeka naraz vytiehol sa stôl, prestrel sa naň obrus a na tom už jedla a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno od výmysľu sveta. Ej, ale sa dal s do toho. Hoď bol stôl riadne plný, o chvíľu ani čo by ho bolu vyzametal. Prizeral sa na to hladný ovčiar, čo nedaleko na stráni ovce popásal. Hej, dobrý človeče, nuž ponúkňaj mňa, keď a veci ber a jedz, vidíš, že je toho tu aj pretroch dosť. No naozaj dobro. Hmm. Od sú sveta. Ej, ale je to mlinček. Ej, veruje. Nedal by som ho za celý svet. Ej, ale môj kýak je precej naší. Oprobuj. Hmm. Kýak ako kýak. Lenže tento je taký, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije. A čo chceš, to ti to nesie. Nerád by som sa s ním rozlúčil. Ale za tvoj mliňček ho vymením. No čo? Ča vieš? Nuž ani neviem, ale daj teda. A tak teda vyčaroval sedliak mliňček za kýjak. Ale o chvíľu ho to začalo domrzať. Veď taký ký ho predsa nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal kiju, aby valacha zmastil a mlinček mu doniesol. A tak sa aj stalo. Kija čísko sa začalo metať a hneď bolo pri ovčiarovi. Ovalilo ho a pekne rúče donieslo sedliakovi naspäť jeho mliňček. Mal teda aj mlinček, aj kijak a hneď sa bezpečnejšie poberal ďalej. V tom ho stretne vojak, ktorý vyhľadovený vracal sa domov z ďalekej vojny. Hej, človeče, či nemáte hoď len omrvinky chleba v tej kapse, odslúžil by som sa vám. Chleba nemám ani omrvinky, ale mám čosi iné. Len si sadnite, hneď sa najete a napijete do síta. Prínček, sa, stôl, vyťahni sa, obrús, prestri sa, daj, čo máš, jesk a piť. Poláza z hostina. Po hostine vojak celý uveličený chcel stoj, čo stoj, vymeniť svoju šabľu, čo na rozkaz všetko na kusy roseká za ten čarovný mlinček. Sedliak zase vymenil. A ešte sa s vojakom ani riadne nerozlúčil a už naň ho poslal šabľu i kijak. A tak získal svoj mlinček nazad. I vybral sa ďalej. Po dobrej chvíli stretne dielo strelca, ktorý ho prosí o kúsok chleba. Hneď teda bola nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu a napokon vymenil svoj trojrohý klobúk, z ktorého sa napovela hneď za a streli sypú ani zo 24 diel za mlinček. Ale sedliaka aj táto na domrzela. Hneď poslal za strelcom kyaga šabľu a tiemu mlinček doniesli nazad. Ide si ešte ďalej? A stretne kusy bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojačka a Verusa aj vracala z tábora, kde predtým tuhá bitka sa odohrala. I tá ho prosila čo len o kúsok chleba. Hneď mlinček mlel a biela osvobka mala od čoho oblizovať si prsty. Keď bola síta, začala sa chváliť, že v tej vojne, z ktorej prichodí, zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou zakývala. Ale komu oči utrela každý hneď ožil. Z reči do reči, z jednačky do jednačky, vyčaroval mlinček za tú bielu šatku. No po chvíli ký a šablica mali zase robotu. A doniesli mu mlinček. Už vychodil von z hory a zazrel svoju dedinu. V tom ho začalo pri srdci pýchať, že aký je on plný človek, keď toľkým veci pobral a životy vyhasol i poslal šatvočku do hory, aby tým pobytým poutierala oči. O krátky čas sa šatvočka vrátila a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že všetkých vzkriesila, ktorých tam kýj aj šabľa boli usmrtili. A tak sa sedliak s dobrým pocitom vrátil do rodnej chyže. Čo som ti za voľky priniesol? Jaj, starý môj, či si ty celkom rozum potratil? Spochabel si volky za starý mlinček vymeniť? A čím ja hladné krky Ale Alebe sa nestráchaj, žena moja. Počúvaj a pozeraj sa. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrus prestri sa, daj čo máš jesť a piť. Jíha, to je teda riadné čudá. Hej mužiček můj, aká si tyhle můdrá hlavička, a či to bude stále takto? Hej žinička, hej hej, pravda že bude, pravda že bude. Nuž no bíješ čo muž můj, s tým pánom z odvora, kde jsme si voz nechali v zárohe, no mala som jel javný Veď mi ten každý deň odkazuje, že na čomu bude starý voz, aby jsme mu len jeho můku vrátili. Mlinček múky ľahko namerie a budeme mať s rúdrošom pokoj. A pridáme mu aj pečeného moriaka, aj zajaca. A veru, pravdu, máš. tak ho najskôr udobríme. Vyberme sa do kaštiera. Ty pôjdeš k pánovi a ja ťa vonku počkám. Veľa zdravia i radosti. Tuto hľad splátku prinášam. A čo si z vďačnosti i navyše pridávam? Ty, koťoha a Kdeže si to nabrala? Moriaka si ukradla na dvore a z hľad v mojej hore lapila. No počkaj, však si to riadne odskáčeš. Hajdúch, sem sa. Ženskú zavri do temnice a primedj jej muža. Ale... Rozkaz, pán môj. Ale pán můj, varim ale jen zďaky, nedáte do děvnice, vecom se máme vás zavňačit, chce hát. Netrebavá, chybaj. Ale pán můj. A toho ptáčika hněď vyvedím. Hej, ajúsi, dadromníci, načo že vás chovám, že mi ešte aj toho krikluja sem pripustíte? Hneď mi ho poviažte a hoďte do temíte. Ty, šabľa moja, obite ich všetkých, iba pána nechajte. Už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa. Aj, aj verím, verím. Ale čo si ja počnem už teraz bez keď si ju pobil? Nebude mať kto robiť. Tu ja od hladu zahyniem. Zahynieš, nezahynieš, ako príde? Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, ešte teba aj s čeladev vychovám. Povolá vás všetkých o hodinu na obed. Neboj se, ty to všetci ožiju a z této hostiny půjdu ešte najinakšiu hostinu, len čo moju ženu z temnice vypustí. Hej, hej, zaraz jí mužiče Žena moja dobrá. A teraz splním, co čo som slúbil. Šatločka moja, choď a poutieraj všetkým pobytým oči. Len čo čelať bola zase na nohách, rozkázal uveličený pán naložiť sedliakov vos plný jedlom. Ale sedliačik neprijal nič i pozval všetkých na obed do svojej chyže. Ty si div oči nevyočili, keď tu sedliačik postavil mlňček a rozkázal mu mlieť. Už stôl vytiahol sa Obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedla a nápoje sa mu zažiadali. Bola hostina nad hostiny. Po hostine sa pán poďakoval a vrátil domov. Doma ale jedno staj iba o tom rozmýšľal, ako by sedliačika o všetko pripraviť mohol. Vedel dobre, že z toho nič nebude, kým sedlia kýjak a šabľu má. No si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Zobral všetko svoje vojsko a šiel za sedliakom, že musí do vojny, aby mu braj, požičal kija a šabľu. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli. Ale len, čo ich mal pri sebe, žiadal od sedliaka aj mlinček. A ne. Či to naozaj, môj pane? Naozaj. No, keď naozaj, nechže bude naozaj. Ale nie mne, ale vám. Trojrohý klobúk môj, páň! Jej, jej, jej, priateľko zlatý. Odpust mi moju vinu. Zľutuj sa nado mnou. Odpust. Budem ti oddať nesluhu. No, veď taká podvodná baba, ako si ty, iné ani nemôže. Zmiluj. Tietko, sa. É, Ale aby si vedel, že i statoční ľudia sú na svete. Šatvočka moja milá, skriest všetkých pobytých. Počúvajte ľudia, videli ste, ako dopadnú takí, ktorí budú proti mne. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu! Blínček zvrtni sa, stôl vyťahni sa, obrús prestri sa, daj čo máš jesť a píť.